Hier in Suid-Afrika is het nou 19.05 5 minute oor 7 Suid-Afrikaanse tyd En jy is baie welkom Jy is ingeskakeld by Net Radio SA Net Radio SA Ons webwerf vind jy by www.netradiosa.co.za Schoot as een mens mens Jouself vereenselvig met die inlichting rondom radiostasie, waarna mens luister, vooral is jy dit nou, een goeie radiostasie vind, tot opbouwing van jouself, om dan een bykie meer inlichting te kry, al die inlichting is op ons webwerf, by www.netradiosa.co.za, al die name van die omroepers, die verskillende programme wat uitgesaai word, en die tye waarop dit uitgesaai word, en dan is daar ander informatie wat interessant is om van kennis te neem, en dan is daar een faciliteit, archief, waar al die programme wat reeds uitgesaai is, daar gestoor word. Mens het dus die voorrecht dat een mens na die tyd, of enige tyd kan gaan luister na een van die programme wat jy graag sou wou luister wat reeds uitgesaai is in die archief onder die verskillende maande soos dit in november byvoorbeeld nou sal wees maar om hees kan nou kies by wat er maand sy programme hees kan die programme aflaai of jy kan net sommer so luister daarna. Indigting is vir my self, maar ook vir ander mense, iemand anders in te lig oor die programme en die feyde daar archief is en as iemand nou die, die adres ken nie, die webadres, dan gaan dit nou nie help nie. So mys moet eindelijk maar die adres onthou www.netradiosa.co.za om dit dan aan iemand anders te kan oordra. Nou, ek sê weer, jy is baie welkom. Ek is Dr. Tini Eilers, wat uitsaai hiervan uit Aireni, stad van Vrede, Pretoria in Suid-Afrika en van waar jy ook al mag inskakel, en nou luister, is baie baie welkom oor. En omdat ons wereldwijd uitsaai, het ek die gewoonte om in een paar verskillende tale te groet, maar net hallo te sê, en ons begin met die Russische taals Drafutja, of Privet, In die Arabische taal salaam alaykum of jy like, mens kan ook wel sê mer gabaan of alaan was salaam en in die Duitse taal guten abend Hebreëus shalom Grieks kalimera en Afrikaans goeie naand, Engels good evening ek nou hoop ek jy voel gegroet want as mense jou mos nou gegroet As jy in een vertrek instap, dan voel een mens moest nou meer thuis. So ek hoop jy het plek waar jy rustig kan sit en luister. Ons gaan met jou praat oor om geseend te wees. Wat betekent dit nou eindelijk? As ons nou sê dat jy geseend is, sê nou maar iemand maak so stelik, of jy sê vir iemand wees geseend, En as ek nou sê, jy is een geseende van die Heere, wat betekent dit nou eindelijk? Bedoel ons nou daarby, om geseend te wees. En ek gaan begin om die zalig sprekingen van Jesus net uit die Amplified Bible, die Amplified Bible, Engels vertaal maar die Amplified as jy omlees sal jy vind dat daar baie van die informatie vir ons in hakies aangeteken aangetekend word want nou alles wat nou in hakies is of met solke aandachtstreepies vir mekaar gesky is is alles wat nie deel is van die oorspronklike tekst nie maar 'n poging om 'n woord te verklaar en jy sal dit nou kan hoor wanneer ek hier uit Matteus hoofstuk 5 gaan lees en dan kyk hoe die vertalers van die Amplified die woord blessed of blessed B-L-E-S-E-D blessed blessed Hoe hulle die woord blessed dan vertaal het <tied> En ek denk die woord wat dit baie interessant te vind want hulle herhaal dit nou elke keer by elkeen van hier die salig sprekinge Nou, ons sê nou salig spreek, nou, nou, dit is weer hier vertaal met blessed, nee, blessed. Nou, Jesus het dit begin sê, blessed, en dan nou die aandagstreepie met die verklaring daarvoor, happy, to be envied, and spiritually, prosperous uh, and that is with life joy and satisfaction in God's favor and salvation regardless of the outward conditions verstaan nie hoe omvattend is die woord geseend ons het dit by in die Afrikaans soms vertaal met welgelukzalig, welgelukzalig. En dit is aan drie componente van daar die bepaalde woord, want ons gebruik dan nie rechtig so een woord in Afrikaans nie, ons praat hier van welgelukzalig. Dit is bybelse terme wat so omskryf word, omdat dit te reik is om rechtig somme net te vertaal. En hierdie Amplified het dan na die selfde gedoen. Om te sê, blessed, en dan met hierdie aandachtstreepies, blessed are the poor in, the, in spirit. <coughs> maar nou hierdie blessed het hulle verduidelik met happy, To be envied And spiritually prosperous That is with life, joy And satisfaction in God's favor and salvation Regardless of the outward conditions En eindig die andagstrepe Are the poor in spirit For theirs is the kingdom of heaven En dan gaan hy nou maar weer aan met die volgende vers. Blessed and enviable, happy, with the happiness produced by experience of God's favor and especially conditioned by the revelation of His matchless grace. Slay die hake, are those who mourn for they shall be comforted. En dan die vijfde vers. Blessed, en dan Heere aandachtstree, happy, joyous, spiritually prosperous, that is with life, joy, and satisfaction in God's favor and salvation, regardless of the outward conditions, are the meek, for they shall inherit the earth. En dan Where he says the verse, blessed, unfortunate, and and happy, spiritually prosperous. That is in that state in which the born again child of God enjoys is favor and salvation. Are those who hunger and thirst for righteousness. Down the seven of verse, here again, blessed, aandachtstripe, happy, To be envied, spiritually prosperous, that is with life, joy, satisfaction, in God's favor and salvation, regardless of their outward conditions, are the merciful, for they shall obtain mercy. And then he asks the first, blessed, happy, enviably fortunate, and spiritually prosperous that is possessing the happiness produced by experience of God's favor, and especially conditioned by the revelation of His grace, regardless of the outward conditions, are the pure in heart, for they shall see God. En dan gaan ek weer aan met die 9e vers, blessed aandagstreepie, enjoying enviable, enviable happiness Spiritually prosperous, that is with life, joy and satisfaction in God's favor and salvation, regardless of their outward conditions, are the mys and maintainers of peace, who they shall be called the sons of God, none tin affairss bless it in none the ibraiding happy and enviable, fortunate and spiritually prosperous. That is in the state in which one enjoys and finds satisfaction in God's favor and salvation regardless of their outward condition for righteousness sake. In the 11e vers gaan ek ook weer vir jou lees Blessed, aandagstree, be happy to be envied and spiritually prosperous that is with life, joy and satisfaction in God's favor and salvation, regardless of your outward conditions. En ek hoop jy kry die gedachte hier rondom, wat het nou eindelijk beteken om geseend te wees. Nou ek is oortuig daarvan, dat jy wat luister nou, my boete, my sisse, my vriend, vriendin, dat jy graag een geseende van die Heere wil wees. Is dit nie so nie? Dank een bykie daar oor. Dank een bykie of jy een geseende van die Heere wil wees dan soos beskrywe in van hierdie termen wat ek nou net hier so pas in die Amplified Bible vir ons voorgelees het, om een geseende van die here God drie enig Vader, Seen en Heilige Gees, om een geseende van hom te wees. Dank bykie daar oor, ons hier saam luister na Annie Ford wat vir ons syng What a friend we have in Jesus Oh, What peace privilege We often forfeit Ooh, what needless pain we bear. Ah, because we do not mercy. Everything to God in the law Everything to god in praise ja julle luister na net radio SA in ons program oordeenking ons oordink God se woord op 'n punt dit mediteer daar oor en ons bepyns die woord om een geseende te wees wanneer is een mens een geseende en wat betekent dit nou eindelijk en ons het nou hier gekyk na die Amplified wat vir ons een hele klom woorde daar gebruik het om te beskryf wat het betekent om geseende te wees Nou ek gaan uit Determ noem 28 van jou lees wat die Heere gedoen het en beveel het toe die volk wat hy uit Egypteland geluid het toe hy die land nou in besit geneem het, die land Canaan en die opdracht om die land te sien maar ook te vervloek maar ons gaan nou nie vanavond op die negatieve focus nie, ons kyk na hierdie sieninge. As jy dan goed luister na die stem van die Heere jou God, om sorgvuldig so, te hou by al sy geboeie, wat ek dan vandag vir jou beveel, dan sal die Heere jou God jou met die Hoogste stelboe al die nasies van die aarde. En al hierdie sieninge sal oor jou kom. Maar ek wil hee, jy moet nou net weer terug gaan na die eerste gedeelte van hierdie sinnieke by hoogstuk 28. As jy dan goed luister na die stem van die Heere jou God, as jy dan goed Luister, mense, hierdie begrip is verskrikkelijk baie langer, belangrik, is om na Godse woord te luister. Een mens kan nie die die woord bepijn, sê so sê dit nie daarna luister ook nie. Je moet luister, mens moet dit begryp en verstaan, dat God met die mens praat op een scheppende manier. Dit is maar sommer net dat God praat en nou hoor jy nie. God praat op een skippende manier. God sêne mens eindelijk en ek hoop jy sal hier die begrip kan ansien. Dat het God is wat jou sien. En as hy jou gesien het, dan gebeur daar die dinge, omdat God skippend praat so as God jou sien, dan gebeur die dinge, wat met die sien gepaard gaan, gebeur dan binnen in jou. Nou kom ons kyk na hierdie dinge. Al hierdie sieninge sal oor jou kom, en jou inhaal, as jy luister na die stem van die Heere jou God. Wil jy nie weer luister na hierdie tweede vers nie? En al hierdie sieninge sal oor jou kom en jou inhaal, as jy luister na die stem van die here jou God. Wanneer nou gebruik ons die woord inhaal? Iets sal jou inhaal. Sê nou maar, Jy rai saam met iemand in een konfooi, Ivers jyn, en die persoon wat nou voor rai, is daar nou maar sê, een kilometer of twee voor en allemaal rai nou achterna, Al nou, jy besluit, maar jy gaan nou nie meer hier rij nie, jy gaan tot by die persoon rij wat daarvoor 2 kilometer in die touw is. Dan betekent dit in reële terme dat jy die persoon inhaal. Ons vat een ander beeld, een ander prentje, atlete hardloop op een baan. Sê nou maar dat hulle hardloop, nou so, sê so vier keer om die baan. En allemaal spring, spring tegelijkertijd nou weg, en dan volg hulle mekaar, en sommige ouwens sak uit, en andere ouwens gaan weer voor en toe, dan mag dit wees dat iemand besluit, maar ek gaan nou nie meer hier achter draf nie, ek gaan nie laaste kom nie, ek wil graag eerste kom, dan beteken dat jy al die ander ouwens moet inhaal. Ek hoop begrip is vir jou duidelik. Nou luister dan weer na vers 2, al hierdie sieninge wat ons nou gaan lees, al hier die sieninge sal oor jou kom en jou inhaal. En so dit is amper soos goedheid en guns wat jou volg al die dag van die lewe. Hy ook al stap is goedheid en gins hier by jou, hulle haal jou die heeltyd in. En kom ons lees dan nou na daar die, van daar die sieninge. Geseend sal jy wees in die stad, en geseend sal jy wees in die veld. Sien jy nou waar jy ook al is, as jy geseend is, sal jy geseend wees waar jy ook al is, want die sieninge haal jou in. Geseend sal jy, sal wees die vrug van jou lichaam, en die vrugte van jou land, en die vrug van jou vee, die aanteel van jou beeste, en die aanteel van jou klein vee. Dit is nou as twee boere wat langs mekaar bly. En die ene soe vee teel 10 keer, 20 keer, 30 keer meer vinniger aan as die ander boer. As sal ons mis nou sê, dit is een geseende boer met die geseende kudde. Geseend sal jy, sal wees jou mankie, en jou bak skottel, dit wil sê die dinge wat jy eet. Jy is geseend. Jy sal altyd iets sê om te eet. Geseend sal jy wees by jou ingang, en geseend sal jy wees by jou uitgang, beteken by jou ook al ingaan, sê nou maar jy gaan nou by die huis in, dan is jy geseend, en as jy die huis verlaat, dan is jy ook geseend, want die seeninge, waar my die Heere en my en seen, haal jou in, Die Heere sal maak dat jou vijande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan word. Op een pad sal hulle teen jou uittrek, en op 7 paie voor jou uitvlug. Die Heere sal die seen oor jou gebied, mense wat God ook al sê gebeur, gebied, ek wil hee, jy moet dit so probeer onthou hier van die tweede vers af wat ek net weer vannag gaan herhaal, en al hier die sieninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Heere jou God God gebied die sieninge oor jou hy praat sien oor jou af Die Heere sal sien oor jou gebied en jou skure en alles wat jou jou hand aanslaan. Ja, gehoor het iemand sê, alles verander in goud wat die man aanvat, of die vrou. En hy sal jou sien in die land wat die Heere jou God vir jou sal gee. as ek seker jy verstaan nou en ons verstaan hou wat dit beteken om geseend te wees die begrip om geseend te kan wees oor al dan waar jy gaan volgens Deuteronomium 28 2 al hier die sêninge sal oor jou kom en jou inhaal, as jy luister na die stem van die Heere jou God. So kom ons wees eenvoudig en ons probeer nou nie te diep ingewikkeld raak oor dinge nie, en sê dat as ek na Godse woord luister, soos wat jy dit op die oomlik nou doen, dan sal die here sy seninge oor jou gebied, dier middel van hier die woord verkondiging. En sy seninge sal jou inhaal, dit sal wees soos goedheid en gins, wat jou volg al die daag van jou leven, waar jy ook al gaan, met jou ingang en jou uitgang, of jy in die stad is en of jy nie in die stad is, nee, waar jy ook al jyself mag bevind, Daar haal die seeninge van die Heere jou in. En terwijl jy so'n bykie daar aan denk, luister ons na muziek so dat jy net hierdie concept van God wat een mens seen, en die sien oor jou gebied weet jy daar oor kan net kan herkou daar het nie somme net weer verdwijn nie. luister ons na relatief burger wat vir ons sê God is liefde nou, maar, oh, dit is omdat God ons lief het Vle, hy moet dit verstaan niemand kan jou lief het soos God jou lief het nie, want God is liefde God is syver syver liefde En omdat hy ons lief het, wil hy ons seen, so dat ons geseend sal wees waar ons ons ook al mag bevind. lief jijgezaten een beden van liefde, liefde doen dat hij ons zijn zeer gestier om ons zonder te verschen God, God is liefde jij heeft za een beden liefde doen dat hij ons Het, om ons sonde te versoen. Hy wat hy beteerstaan, lief gehad en het in liefde ons vergeer. Nou kan hy er sy God geboere, hy die bron van liefde leef. U in die broek van liefde lief. <tied> het waar van God is liefde, God is liefde, Jij geslaagde, en bedijk wat doen, Dat Hij ons zingesteer het, om ons dit hey, to... het die liefde ons vergeer, nou kan ons uit God geboore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron. Luister na Dr. Tini Eilers, ek saai uit hier vanuit Arine in Pretoria in Suid-Afrika en ons program is oordenking. Ons oordenk die woord van God, ons het so pas hier geluister <coughs> verskoning na Ratief Burger wat van ons gesing het oor Godse liefde en dat een mens uit hierdie bron van liefde kan leef. Mense, as jy uit hierdie bron van liefde lees, dan leef, dan is jy geseend. Nou, <clears throat> ek wil vir jou een verrassende gedeelte lees in een kronieke. Maar jy moet alles nou eindelijk vergeet, jy moet nou, jy moet nou nie op iets anders koncentreer nie, hoor, moet dat jou aandacht nou jy wegga nie. Hier is een waai belangrike gedeelte wat ek hier gaan probeer lees oor een man met die naam van Obed Edom. Obed Edom, ek lees in een kronieke dertien mens lees nie baie in kronieke nie, vir die rede dat die kronis baie met getalle en geslagsregister en die dinge werk, maar daar is baie interessante gegevens ook in kronieke. Die opskrif by die de hoofdstuk is, jy moet mooi luister, want ek ga nie alles lees nie, ek ga net so stik stik net hier en daar vers lees, die ark word dier David in die huis van Obed-Edom gesit, om daar die ark, die verbondsark, is veronderstel om by Godse mense te wees in die tabernakel, daar moet het wees, en in die tempel. Hulle het ons nog ees vanuit die Egypte getrek, en toe het hulle nou die opvoubare tempel wat tabernakel was, totdat hulle nou, in Jerusalem gekom het en daar moest nou bou die tempel bou en hy weet, moest nou David wou die tempel bou maar hy het vir hom sê, kan nie sy besie in Salem oor dit toe gebou nou in die tussentijd het die verbondsark, die ark van die verbond, die hart van die tempel tempel of dan die tabernakel daar waarin die woord van God ook is, onder andere, ek gaan nou as ons tyd het, gaan ons lees in die breers oogstuk 9 wat alles binnen in die verbondsark was maar dit was een symbool van die teenwoordigheid van God en sy woord waarmee hy skip nou die verbondsark is dier die Filisteine geneem Maar die Filisteine het probleme gehad Waarmee ek nie nou vir jou wil bezig gaan nie Want ek wil nie die lijn van wat waarmee ek bezig is verloor nie Die verbondsark het vir hulle probleme veroorzaak Want God wou nie he, die verbondsark moet by vreemde mense wees nie Toe stuur hulle dit nou terug en op die pad terwijl hulle bezig was met die verbondsark, het daar dingekies gebeur soos mense wat aan die ark wou vat, toe die osse waarmee die verbondsark vervoer is, daar die waag wat getrek is door die osse, het hulle gestruikel en het het gelijk as of die verbondsark wil omval en wil kantel, en toe het iemand sy hand uitgestekende aan te raak, en as gevolg daarvan het die Heerse toren ontvlang, en ek wil ook nie nou in daarie detail gaan oor waarom dit nou plaasgevind, ek wil nou maar nie die feit noem, vers 10 sê daarop het die toren van die Heerse ontvlam teer Usa, en het omgetref, omdat hy sy hand na die ark uitgesteek het sodat hy daarvoor die aangesig van God gesterf het. Die man Isa, wou net keer dat die verbondsark na nou die val nie en die Here se toren het ontvlam want hy mag nie aan die aan die aan die ark vart nie. Dis net die priesters wat dit kan doen. En as gevolg hiervan het Dawid so geskrik dat die volgende gebeur het daarop het David die ark nie by hom in die stad van David laat inkom nie maar dit laat wegdraai na die huis van Obed Edom en hy moet hier luister hy moet mooi mooi mooi luister wat gebeur nou hier dit is een vreemde geschiedenis David wat om so lam skrik toe hy sien wat gebeur word bevrees en hy laat die ark wegdraai en nie na sy stad, na die stad van David, na Jerusalem toe gaan hy maar na die huis van Obed-Edom en die ark van God het by die huis van Obed-Edom in sy huis geblei drie maande lang Luister nou mooi, geef my al jou aandag. En die Heere het die huis van Obed-Edom geseen met alles wat hy gehaad het. Hoekom sien die Heere van Obed-Edom? Het omdat sy woord die ark van die verbond en sy woord by hom is. En toe David dit hoor, toe hy hiervan uitvind, doet hy beveel dat die ark gehaal moet word na die drie maande, dat dit nou terugkom dan na die huis van die erre toe. Dit lees mens net eindig, verder an in hier die selfde boek en kronieke David en die oudstus van Israel en die overstus oor duisend het toe gegaan om die verbondsark van die Heere met vreugde uit die huis van Obed Edom te gaan haal Mense want hulle het het verstaan, hy David het verstaan en baie keer verstaan ons dit nie, dat die sieninge waarmee die Heere ons wil sien, kom uit Gods woord uit. Daarna, as ons luister, as ons luister, dan sal die Heere ons sien, in al ons wee, in al die dinge wat ons doen. So ek is een geseende omdat die Heere my seen. Nie omdat ek iets doen nie. Ek is een geseende omdat die Heere my seen. Wat ek moet doen is na die woord van God te luister. As ek mooi zorgvuldig luister na die woord van God, en dit ter harte neem, jy moet nou, bykie denk aan hierdie begrip, om dit ter harte te neem, dit wil sê, dit moet in my hart ingaan, en as jy, mooi lees oor die verbondsark, hulle sien is helemaal van goud, as jy dit dan ter harte neem, dan is God sy so, so woord besig om jou hart te verander in een hart van goud. Want alles wat ons doen, alles wat ons sê, alles wat ons denk, alles kom uit ons hart uit. So wat denk jy nou van Oobud Edom? Hy het toegelaat dat die ark waarvoor David bang was om dit in die huis van die herde te laat ingaan, dat wegdraai na die huis van Obed-Edom, en die Heere het vir hierdie man, vir drie maande, of so, so lang is wat die verbondsark by hom gebleid, het die Heere die huis van Obed-Edom geseen, met alles wat hy gehad het. Wil ook 'n geseende wees? Van die Heere nie. Geseen. Dier God geseen Kom ons lees dit weer Hier uit die Amplified Wat het beteken om geseen te wees Hier uit Matthäus Blessed, happy, to be envied, and spiritually prosperous, that is, that means to be spiritually prosper, prosperous, means, that is with life joy, and satisfaction of God's favor, and salvation, Regardless of their outward conditions Blessed and enviably happy With a happiness produced by experience of God's favor And especially conditioned by the revelation of His matchless grace Jo mense om die heeltijd ingehaald te word Dier die sêdinge van die Heere Voordurend ingehaald Waar ook al is Ingang uitgang Blessed Joyous Spiritually prosperous that is with life joy and satisfaction of God's favor and salvation regardless of the outward conditions. Blessed and fortunate and happy and spiritually prosperous that is in that state in which the born again child of God en joys his favor and salvation Wens, het is vir my aangrype en nou wil ek hy met die onthou, probeer dit nou te onthou dit doen God alles vir jou en vir my hy bewerkstellig dat I sien dis nie eindelijk iets wat ek doe nie behalwe om te luister en ek gaan het nou weer lees in Deuteronomium 28 en al hierdie sieninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Heere, jou God. Al hier die sieninge, sal oor jou kom, want God spreek hier die sieninge oor jou uit. En jou inhaal, bedoelende, jy sal nie weg kan kom van Godse sien nie. Denk aan die twee atlete, daarbyveld, hardloop, en hulle hardloop nou vir eerste plek, en dit is nog so, sê nou maar een 20 meter, wat hulle moet hardloop, en nou sit hulle alles in, en die voorste ou, wat nou voor is, hy wil voor, bly my sien, hierdie ander persoon nie achterom bezig om in te haal. Hoe vindigere hardloop, hoe vindigere hardloop hierdie persoon achterom? En sê, jy kan nie wegkom, van God se seën nie. Wanneer God jou geseën het, dan haal God se seën jou in waar jy ook al is, maar die omstandighede ook al mag wees. God se seën is dan permanent by jou. En niks kan jou skei van sy seëninge nie. Niks. Dit is wonderlik nie. En al wat ons moet doen, as jy dan goed luister na die stem van die Heere jou God. Al hier die sieninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Heere jou God. Na die stem van die Heere jou God. Ek dink nie, ek het nodig om meer te sê nie, en mens sal dit net moet bepeins. En mens sal moed tyd maak om, om daar oor na te dink. En een mens moet jou hart vir die Heere gee. En kom ons luister hoe Pieter Koffie dit vir ons hier syng. Kom ons luister mooi na hierdie woorde, dan tenslotte, terwijl ek jou dan ook sommer groet en sê, mag jy een mooi, rustige, wonderlijke aand geniet, mag jy die seeninge van die Heere ervaar, mag jy die keur van sy seeninge, elke dag in jou leven ervaar. Pieter Koffie